Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tősde vagy pilótajáték. játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. Nagyon-nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez a Demokrácia RT. Mondja a dróbert. Mondom én örömmel neked. Hogy? Mit mondasz, Robert örömmel? de mondjad, mondjad ha megmondom, de, de, de megmondom, megmondom, hogyha érdekel az a kérdés, hogy érdekele az a kérdés, hogy hogy igényt formálsz a véleményemre mondjad, mondja. pontosnak tartod-e, hogy elmondjam mondjad. én nekem annyira elegem van már most már, amit zajlik az most már tényleg több a soknál főleg, hogy most már a legújabb dolgok amik történnek, itt most már tényleg a, a legfrissebb hírek is most már tényleg leverik a biztosítékot igazán Erről is, de még oly sok minden másról is lesz szó a mai műsorban. Ez nem volt egy jó ilyen műsor ajánló blokk, például? Hát szerintem a vendéget ismertethetnéd, az SMS számot. Tehát egy csomó dolog van, ami funkcionálisan sokkal több értelme van. Ah, úgy gondolod? Uh -huh. Hát akkor írjatok nekünk a 06303030881-es SMS számra, hogyha úgy érzitek, hogy nekinek is kimon a tökötök, de nagyon most már elég. 22 881 a telefonszám, ahol beleüvölthetitek az éterbe, hogy mennyire elegetek van meg, hogy nagyon fáj József Attilával szólva. Ha pedig úgy gondoljátok, hogy beszélgetni szeretnétek velünk, akkor azt megtehetitek, beszélhettek például a velem szemben ülő arctalan tömeggel, aki mint mindig most is egy jó konzumvéleményt fogadt ti formátumban átadni. Beszélgezhettek velem Puzsér Robert-tel, de itt van velünk Kardos Gábor is, aki a civileket képviseli, és ő is ny nyilvánvaló, hogy néhány keresetlen megjegyzéssel hozzá fogja tenni a maga részét a mai adáshoz. Jó, estét, szavaztak! Akkor csapjunk bele, és hát azért még mondjuk el a titulusát a Gábornak, mert, mert van az. Van titulusod, mert az fo fontos, mert legitimációs válság nehogy legyen a műsor. Könyvég. Filozófus. Ér, filozófus, így van. Jaj. Na akkor az első téma. Jövő évtől ismét nem készül hangfelvétel a kormányüléseken. Csak összefoglalókban rögzítik a tanácskozáson elhangzottakat, és nem készül szó szerinti leírat sem. Ezt jogszabályban is rögzítik, ha a parlament elfogadja a kormányzati szerkezet átalakítással összefüggő törvények módosítását. A kabinet ezzel egy mulasztásos alkotmány ellenességet igyekszik orvosolni, írja a lap. Az AB ugyanis korábban kimondta, hogy törvényben kell rögzíteni a kormányülések dokumentálásának módját. Az Antal kormány idején egyébként szó szerinti jegyzőkönyv és összefoglaló, a honkormány idején pedig hangfelvétel készült a kormányülések. Az Orbán kormány idején a miniszterelnöki hivatalnak sem hangfelvételt, sem szó szerinti jegyzőkönyvet. Nem kellett készítenie, csak összefoglalókat. Később a meggyesi kormány hivatalba lépésével kezdték újra rögzíteni a tanácskozásokat. Vivella Orbán. És belöglötte a pultnak az egyik része. Uh, Róbert esetleg uh, fáradjál át a következő mikrofonhoz, és akkor halljuk, amit beszél. Hmm. Az al alapvetően érdekesebb a dologban ugye az, hogy 2002-ben egy nagyon kemény választási kampány volt, aminek az egyik felvetése az egyik oldalról, ugye a szocialisták oldaláról az volt, hogy veszélyben a demokrácia, sérülnek a demokratikus intézmények, és mint ilyen sok egyéb mellett például megemlítették az Orbán kormány üléseknek a jegyzőkönyvé, hát hogy nevezzük ezt, te, te vagy a... Hiátus, a hiátus. Igen, hogy hiányoznak ugye az emberek. De a filozófus segít. <gül> Azért vannak a filozófusok, hogy segítsenek ezekben a nehéz helyzetekben. És most ugye ugyanezt teszik a, a szocialisták. Van -e erről véleményünk? Hát hozzá kell tenni, hogy azért a demokrácia aggályok azok az Orbán kormány idején legalábbis indokoltak voltak, legalábbis az én számomra tekintettel a két éves költségvetésre, a három hetenként üléshez országgyűlésre, tehát az Orbán kormány sem tartott fenn túl jó baráti kapcsolatot a nyilvánossággal, vagy hát hogy is mondjam, nem a nyilvánosság volt az a legfőbb érték, amihez ők magukat mérték, Hát ez a kormány sem kifejezetten ápol jó barátságot a nyilvánossággal, tekintettel a kormány a letiltására, és hát nagyon már mint a nyilvánosság, nyilvánosságra jutásuknak az ellehetetlenítésére, és hát nagyon jellemzőnek tartom ezt a következtetést, amit ők levontak ebből. Tehát, hogy ebből az egész botrányból ők azt a következtetést vonták le, Ugyebár, hogy ne, hát akkor ö, ö, mi volt a probléma? Nem az volt a probléma, hogy két évig hazudtunk, vagy másfél évig hazudtunk. Nem kormányoztak, ugye ez is. Nem kormányoztunk, eltitkoltuk az ország adatait. Annak érdekében, hogy visszahozzuk a szarból a választást, vagy mit a kormányzást. Meg nem is az volt a hiba, hogy utána, amikor ez, ez, ez aztán ez a dolog kiderült, nem mondtunk le, hanem az volt a hiba, hogy hangfelvételt készítettünk arról az ülésről, amelyről ez ki tudott szivárogni. Tehát akkor mi a probléma, és ez, e, látványosan ezt a következtetést mondják le, a hangve, hangfelvétel a probléma. A hangfelvétellel van a gond. Ez a, tehát az ország problémáját az a hangfelvétel okozta. Ha nem készül hangfelvétel, akkor itt most jó, így rossz. És különben is legyen, legyen, ne legyen maszka a tüntetőkön, a rendőrökön akár lehet, de. A rendőrökön más egy funkciója igen. van a masznak, Mert a tüntető, ha fázik és eltakarja az arcát, az az erőszak jele. Ha, ha a rendőrnek mondjuk attól fél, hogy az arcához hozzávágnának esetleg egy molotov cocktail, ezért aztán teljesen jogosan van az arca eltakarva. Miért is kéne azonosítani igen, Na pontosan erről van szó. Tehát, hogy, hogy a következtetés az mindig, az mindig, hogy is mondja, meglehetősen kontraproduktív. Már hogyha a produkció, demokráciaként értelmezzük, akkor mindig valahogy, valahogy valami kontraprodukció az, ami a, az, amiben az egész dolog így belefullad. Alapvetően <tos> az, elsődleges kérdés, hogy mi értelme van ennek a döntésnek, hogy nem kell, hogy hangfelvétel készüljön, miközben ezeket a hangfelvételeket így is úgy is jó időkre titkosították, tehát nem kell attól félnie mondjuk a hivatalban lévő kormánynak, hogy ezek a hangfelvételek kiszivárognak, hogy ezekkel vissza lehet élni. Általában ugye azt mondják, akik a hangfelvétel pártján állnak, hogy, hogy azért kell egyrészről az utókornak, hogy a történészek számára kutathatóvá értelmezhetővé váljon. Meg, meg a későbbi kormányok számára értelmezhetővé váljon egy-egy döntésnek a háttere, és ilyen módon ez, ez akár a tudománynak, akár a politikának is komoly tanulsága lehet. másrészről elmondják azt, hogy hogy azért fontos, mert ez egyfajta demokratikus biztosíték uh, a rendszeren belül, hiszen bár titkosak uh, is lehetnek ezek a jegyzőkönyvek, mégis nem lehet bármit megtenni, nem lehet úgy uh, mondjuk egy miniszter uh, uh, elnöki ülésen, vagy uh, a minisztertalásot akartam mondani, de az lehet, hogy helyes is. Tehát kormányülésen <gül> kormányülésen nem lehet úgy összmességeket mondani, hogy az elvileg következmény nélkül maradjon, még hogyha a következménynek oly csekély is az esélye pont a titkosítás miatt. Mi lehet az indok arra, hogy, hogy mégis azt gondolják, hogy ne legyen. Mi, mi nem ne tudunk még kedeszkedni. Még de, de, sem. De, de ezzel tudunk igazán kötözkön. tehát hogyha most ők megcsinálnák a kormányüléseket, ugyanúgy eddig lezavarná Gyócsány Ferenc, elmondaná ott az expozéját, Kóka stb. hozzászólna, és utána titkosítják 40 évre, 50 évre. <híris> tehát, tehát, hogy mi volt De Nem nyilvános, de titkos. Tehát, hogy két-más két, már két is kidolgoztak arra, hogy sosem tudjuk meg. Az egyik az az, hogy nem készítenek hangfelvétel, a másik az, hogy esetleg szeretnék visszahallgatni a jövő héten. És akkor készítenek, és titkosítják 80. Évre, Lenne egy szerény javaslatom, innen, innen az éterbe küldhetnénk, hogy e, talán a nem készülő felvételeket is titkosítsák. Az a biztos. Hogy, a, hogyha ne, ne csinálják felvétel, de azt is titkosítsák. Ja, ja, ja, ez, a, ez az a legnormálisabb egyébként, hogy nem, nem kapcsolják be, tehát nem nyomják meg a rekordot, és utána titkosítják a magnót, amiben, amiben nincs kazetta. Ez a tuti. Tényleg az lesz különben a kemény, tehát, hogy ahogy így az MSZP... A Ezeket az Orbáni motivumokat finoman ellesi és áttanulja, hogy mondjuk a következő választási kampány az 2010-ben lehet, hogy, hogy a Fidesz meg fogja hívni Ron Werbert kampánytanácsadónak, és le fogják mosni az MSZP-t, mert hiába fognak kokárdát, meg nem tudom én mit kirakni az MSP hívek, egész egyszerűen erősebb lesz ez a fajta kampány, meg felütés, meg demokráciaféltés, és, és igazából tényleg nekem az a megfejtésem erre a helyzetre, hogy azért dobja be most a kormányzat ezt, a, ezt az ötletet, hogy most itt titkos, hogy felvétel sem készül, mert alapvetően ugye most van a költségvetésnek a tárgyalása, ami megint csak húsba vágó kérdés egy csomó társadalmi csoportnak, és... és hát, Média-törvény? Hát, de van egy csomó ilyen érdekes, izgalmas dolog most, miért, miért ne inkább azt a gittet rágjuk, amit rágtunk hat évvel vagy nyolc évvel ezelőtt, hiszen miközben Beszélünk róla, meg nagyon sokat fog vérhetően a magyar nemzet, a jobboldali sajtó erről publikálni, mindent vissza lehet könnyedén ütni, hogy ti mondjátok, hát a Viktor pontosan ugye ezt csinálta. Mit, mit, mit, mit akartok? Igazából és akkor van egy olyan vita, ami alapvetően tarthatatlan lenne, hogyha a kormány, mit tudom én mondjuk független értelmiségiekkel vitatkozna, akik azt mondják, hogy ez így nem tisztességes, nem korrekt a tudomány, a politikas a De ehhez független értelmiségieknek kéne élni ebben az országban. Azért ez is kéne egy. egy, egy másik oldal kéne, egy független értelműség. Jó, vagy, hogyha élnek ha él, él neki is, akkor is valahogy úgy tud kellene jelentkezni. Hát, valami de ez egy feltételezés, hogy élnek. Diában. Hát, nem, hát vannak, jó, hát vannak olyan vélemények, melyek szerint él a Yeti, a hegyi ember. És akkor so csomó kép készült róla, meg a lábnyoma is megvan. ha beszélünk erről, hogy él a hegyi ember. Ufokról is beszélünk, csomó, csomó embert elraboltak az ufok. Tehát így keringenek hírek a független értelmiségről, de még erre nincsen bizonyíték. És amíg nincsen bizonyíték, ez egy komoly rádióműsor, azt kérem, hogy ne beszéljünk róluk, jó? Össze, én nem szívesen vitatkozom veled személy szerint, de azért azt gondolom, hogy vannak. Tehát én, én most megkocsz... Fel, Találkoztál is vele? Vagy én, a, ismersz van... valakit, aki találkozott valakivel, aki beszélt róla, vagy olvasott róla egy könyvet? Én magamat is annak tartom. Értelmiségének kevésbé, de függetlenek mindenképpen. Attól függ, mit értünk. Mária is tud hozni magadnak egy tanút, aki tanúsítja azt, hogy te független értelmiség vagy. A magáról akárki mondhatja érted. Kell hoznod valakit, és hogyha körbe-körbe egymásról, hogy ti független értelmiségiek vagytok, na, akkor esetleg érted. Az azért kettőt már nem, nem, nem, az nem az olyan könnyű azért, találni? Azért a civil fórum mindenképpen a független értelmiség fórumaként jött létre, tehát bízom benne, hogy vannak ilyenek. De, de, de nem alapvetően nem az a kérdés, hogy vannak-e független értelmiségiek. Vannak Magyarországon független értelmiségek. Egy futballcsapatot csapatot pont le, össze is lehet rakni belőlük. valószínűleg tényleg nem lehet Dunátra kezdeni az ő számukkal, de egy biztos, hogy nem az a kérdés, hogy mit találkoztunk-e vele, hanem mondjuk gyújtsány Ferenc fogja -e találkozni egy vele. És egy egy Kány Ferenc mondjuk szembesíteni fogja egy ilyen ember, mert, mert igazából ez hiányzik is itt alapvetően. Tényleg az, az, az Magyarországon a legnagyobb problémája az egész politikai szerkezetnek, hogy miközben ezek a politikusok egymásnak a szemére már igazán nem tudnak mit vetni, mert most... A Fidesz nem tud ezen felháborodni, hát hogy is néz neki, hogy Orbán Viktor, hogy na de Ferenc mégsem kellene ezeket titkosítani, és akkor a Ferenc elmondja, hogy néni Orbán, vagy Viktor, ti ezt pont ugyanezt csináltátok, akkor Viktor elmondja, hogy nem mi ezt megbántuk, és akkor elmondja, elmondja Gyorsány Ferenc, hogy nem ezt kellett volna megbánatok, hanem a három hetenkénti ülésezést. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen végtelen, végtelen és befejezhetetlen örvény, ami beszippantja az egész magyar politikát, és így normális országban, normális esetben ilyenkor a média lépne helyszín eh, eh, eh, színre? képbe, színre, igen, és a média szembesítené eh, mondjuk Gyurcsány Ferenc a régi ígéreteivel a különböző független eh, sajtóorgánumok eh, jelentetnének meg erről cikkeket, tehát kíváncsi vagyok, hogy, hogy lesz-e ilyen. Na, itt van egy nagyon izgalmas dolog, amit te mondasz, az, az szerintem borzasztó fontos, hogy Tulajdonképpen a, nem csak a pártoktól független értelmiség nem nagyon tud megnyilvánulni, hanem az az érdekes, hogy a pártokon belül sem igazán van függetlennek mondható értelmiség. Tehát aki kritizálni képes bizonyos helyzetekben, ha elhajlások vannak, hogy egy ilyen régi szót használjunk, <gül> ugye <gül> 50-es években is lehet akkor, akkor ki fogja kontrollálni ezt? Ki fog szólni, hogy elnézést a liberalizmus az nem pont, nem, nem pont neoliberalizmust jelent eredetileg, vagy ki fog szólni, hogy elnézést a szocializmus és akkor a, a, a szociális intézményeket igen, is magába igen, igen, az, a, nem csak mihez, az antifasizmust. Igen, hogy annak mihez mi köze van, a fasizálódó antifasizmust. Na igen. Igen. Tehát, hogy annak mihez mi köze volna esetleg. Világosan. Világos, hát az észben Rassenberger megtette, hogy hogy, hogy, hogy szólt, hogy esetleg egy liberális értelmiség nem ért egyet azzal, amit egyébként a liberálisnak mondott párt, maximálisan jóváhagy és fedez, mert ez a jó szó azt hiszem, az október 23-ai történésekkel kapcsolatban. Világos, de nem, nem, olyan, nem olyan ez a két párt rendszer, mint az egy párt így megforzott kettővel, vagy fölveszel két különböző színű szemüveget, egy narancsárgát, meg egy, egy vöröset, és akkor két így színű, látod. Igen. igen, igen. Tehát, hogy valójában két pártrendszer, mert hogy van két nagy párt. De mind a két párt belső működésében, belső struktúrájában egy párt rendszer, rendszerre emlékeztető jegyeket mutat. Führer-Pincs. Megkérdőjelezhetetlenség van. Egy párt van. Sincs, mert ha vezér van, ilyenekről, ilyenekről beszélünk, hogy elhajlások. Tehát, bár, már ilyenekről beszélünk konkrétan. Tehát hát mind a kettő erőteljesen Kádári orcát mutat. Hát tigris, Tigrisnek is megvan erről a maga véleménye, hallgassuk meg őt. SMS-ek a 88 en a Demokrácia Részvénytársaságban. Úgy látom a vasprefektusnak elege lett, hogy politikai célokra felhasználják. Borulta Bili, írja Bunda Peti. Na ehhez mit szólunk? Szegény jó vasprefektus. Őt felhasználták politikai célokra, pedig ő csak a közbiztonságnak akart adózni az ő minden erejével, szakértelmével, hűségével. De nem sikerült ez. Szörnyű. Szörnyű ez egyébként, ez, ez, ez ami ő keresztül ment. És Sajnálom a, is, is. Nehezére esett az újságírókat, sajtótájékoztató dezinformál, Játszott rajta, hogy vértizzat. Igen, Igen. Igen, ezért is nagyon sajnáljuk, és boldog, és sokkal nyugodtabb nyugdíjas éveket kívánunk neki. Sziasztok, ma Rogán Tóni helytartó 5. kerületében volt dolgom. Hát, szívesebben lennék ott alatvaló, mint Tóth Misi s Csepeljén. Üdv Lali. Na jó, azért könyörgöm. Nem csak a... De egy meg, egy nem. kerületet nem csak a helytartó reprezentál, hanem azért annak a kerületnek, hogy is mondjam, van egy történelme. hát azért, az -e. kerület... igen, igen, azért az ötödik kerületet Cseppel előszemetni. Hát azt hiszem, hogy nem Rogán Tóni, aki a Fideszes teszi azt az ötödik kerületet lakhatóbbá, mint Tózbis, Jemeszpés Cseppeljét. Bár, bár mondjuk nagyon így viselkedik olyan, igen, hogy igen. Ő, igen. Mind ő mindent megtesz azért, igen, hogy az meg. emberek hozzákössége az ötödik kerület reprezentatív, gazdag, szép, hát kiemelkedős. Hát hát a Végekként fogunk viselkedni, hogyha oda megyünk tüntetni, ezt megígérhetjük. Rogántóni tényleg úgy viselkedik, mint aki reggel leül a végzére, majd pedig föláll és megnézi, így rátekint a termésre. Lám, ötödik kerület. Íme! Ez, ez, ez jött ki ma. Na jó, hát mi úgy gondoljuk, hogy az ötödik kerület az Rogántóni nélkül is működik és létezik. Nem Rogántóni aznap emésztésének terméke, bárhogy is gondolja ő. Itt van Ati, aki azt írja. Gyerekek, nyertem tíz rongyot, mert arra fogadtam, hogy görgényit áldozzák belsőként be a következő szilvási. Hát nem tudom, hogy a következő tízezret is meg fogod-e nyerni, lehet, hogy éppen azt leszted el, amit most Görgényén nyertél. Szavaztok. Nekem nem most lett elegem, már régóta tele a... Én hova írjak? Kérdezi. Hát szerintem írjál, írjál például a miniszterelnöknek. Azt mondjuk, az, az mondjuk egy lehetőség. Már hogyha belőle van eleged. Jó estét, nem merem elmondani a véleményem, félek. Írja egy telefonszámról valaki, nyugodtan mond el a véleményet. Ha mi itt az arcunkkal el tudjuk mondani a véleményünket, akkor te ott név nélkül teljesen anonim módon nyugodtan találják ki magadnak egy nicket, mondjuk azt, hogy Nick and The Bad Seeds, mondjuk, és akkor küld el a nevedet, meg a, a nikkedet meg a véleményedet, és és nem lesz bőle semmi bajod, legalábbis reméljük. De hogyha lesz, akkor nekünk lesz elsőként bajunk. Majd hogyha minket elült egy autó, akkor utána féljetek. Sziasztok! Miért nem tudott titkos lenni most a végény is Gergényi kollega, miért csak az utcán? Tökös lenni, azt írja. Miért nem tud tökös lenni most a végén is, Gergényi kollaga? Miért? Csak az utcán. Tökösen bevállalni, hogy igen, kérem, megvonták tőlem a bizalmat a túlkapások miatt, és ezért dobbantottam. Ehelyett megint megy a maszatolás, írja Laca. Jó, hát világos jellemző, de hát amilyen volt a folyamat, olyan a vége a folyamatnak. Hát jellemző. látható módon minden SMS írót Gergényi, érdekel, kell, ezért gyorsan akkor a mi kis összeállításunkat Gergényiről hallgassuk meg. Az év végén távozik a budapesti rendőrfőkapitány. Gergényi Péter az indexnek megerősítette a hirtelen mondta december 31-én nyugdíjba megy. Az index kérdésére azt állította, hogy az elmúlt hetek eseményei és mostani döntése között nincs összefüggés, kár fantáziálni. Gergényi nyugdíjazását a rendészeti miniszternek és a miniszterelnöknek is jóvá kell hagynia. Az index információi szerint nem Gergényi az egyetlen, aki a következő hetekben távozik a budapesti rendőrfőkapitányság vezetői közül, de ezt a rendőrség sajtó nem erősítették meg. Megyesi Péter 2004 nyarán ki akarta nevezni. Gergényi Pétert Országos Rendőrfőkapitánynak. Kinevezésének híre akkor meglepetést keltett, mert Gergényi főkapitánsága alatt a fővárosban romlott a közbiztonság, illetve korrupcióval gyanúsított, de még el rendőröket rúgott ki, és bejelentett jobboldali tüntetést oszlatott fel. Gergényi végül nem lett Országos Főkapitány, mert egy kormányrendelet szerint rendőrfőkapitány csak egyetemi végzettségű személy lehet, és Gergényinek csak főiskolai diplomája volt. A belügyminisztérium a kinevezés érdekében hozzá is fogott a kormányrendelet módosításához, de a munkát már nem kellett befejezni, mert az időközben megbukó megy. Egyes utódjának, gyócsány Ferencnek más elképzelései voltak, és nem akarta Gergényit Országos rendőrfőkapitánynak. A Fidesz szerint azzal, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány szerdán nyugdíja az eset kérte, elismerte a felelősségét az elmúlt hetek rendőri túlkapásai kapcsán, a helyzet ugyanakkor ezzel nem oldódik meg. Az ellenzéki párt szerdai sajtótájékoztatóján Balogh Zoltán és korlát Károly képviselő kifogásolták, hogy a kormány továbbra sem nevezte meg az elmúlt hetek rendőri brutalitásainak és túlkapásainak politikai, valamint szakmai felelőseit. A Fidesz szerint a kabinet megpróbálja bagatellizálni az október 23-ai erőszakos eseményeket ahelyett, hogy kiderítenék kik adtak parancsot az ártatlan járókelők bántalmazására. A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormánynak anyagi és erkölcsi kártérítés kellene adnia az október 23-ai események ártatlan áldozatainak. Simicskó szerint sajátos üzenetet hordoz, hogy Gergényi Péter éppen most adta be nyugdíjazási kérelmét, hiszen az október 23-án történt rendőri intézkedésekkel kapcsolatban még nem zárult le a vizsgálat. Valószínűleg a rendőr főkapitánynak elege lett, és ezért kíván visszavonulni jegyezte meg a KDMP politikusa. Egyes információk szerint nem Gyurcsány Ferenc Álgényi Péter Budapesti Főkapitány menesztésének hátterében. Gergényi azután adta be a nyugdíjazási kérelmét, hogy feszülté vált a helyzet közte és Benne László országos főkapitány között. Korábban felmerült, hogy Gergényit nevezik ki az ORFK élére, és eszült az ellentétet a két rendőri vezető között. A miniszterelnök nem biztos, hogy elfogadja Gergényi nyugdíjba vonulását, sőt egyes információk szerint Gyurcsány Ferenc nemrég fogadta és támogatásáról biztosította Gergényt. Miért is fogadnál? Miért is fogadnál a lemondását ugyan? Hát mikor lehetünk, mi nem le? Bocsánat. Kérte a nyugdíjazást. Igen. Kér. Hát a korára való tekintettel, tehát ennek semmi köze az eseményekhez, október 23-ához, illetve az hát van köze, akkor töltötte be azt az év annyiadik-hóan annyiadik napját, amikor már tényleg egy, hát ő neki már egy kicsit megfáradna. A, a történet szereplői fiktív személyek, a valósággal való, hogy is van ez minden... Meg minden nemű kapcsolat csak éve, a véletlen éve, művel lehet. Véletlen művel. Na már most, annyira frissek vagyunk, hogy még melegek. Még melegek is vagyunk. Ne nézzé, mit a homofób kollégám. Szóval, a napokban megjelent híreket. Semmi nem volt. Sem a homofóbia volt, ez csak az, hogy a megerősítés vására, Örültem a látni a váltosságot. Örülsz, örülsz hogy, látod, hogy látod, hogy végre végre eljött az a pillanat, amikor. Kicsit csodálkoztam. Nem is hittél ebben, hitté ebben a pillanatban. Kicsit hittem, hogy a nevemben is, de azt mondtam, hogy miért nem. Na hát mi miért is ne? Miért is ha is egyszer frissek vagyunk, már hát annyira frissek. A napokban megjelent hírekkel és az 1998-2002 közötti ciklus gyakorlatával ellentétben a Gyurcsány kormányüléseiről továbbra is készül hangfelvétel, tudatta az objektív hírügynökséggel a kormányszóvívő iroda. A kormány ügyrendjének értelmében jelenleg a kormányüléséről összefoglaló és az ülés szerinti jegyzőkönyvő szolgáló hangfelvétel egyaránt készül. Tehát most akkor visszavonták ezt a hírt, amit korábban szivárogtattak. Tehát akkor most én nem tudom szórakoznak velünk, vagy mi történik, vagy most a a, a hirtelen visszhangokra való tekintettel visszakoznak, vagy nem értem. Hát nem azt száfolják, hogy nem, nem lesz titkosítva, vagy hogy vagy, vagy a jövőben készül, vagy nem készül, hanem hogy most még készül. nem De A híra csak ennyit mond, hogy most még készül. De hát ez soha nem mondta. Továbbra is. Hát... Továbbra is készül. Tehát, hát ez a mit... jelent? Hát igen, ez jó kérdés. Ezt, azt nem mondta, Minden hogy esetleg te. Minden mi teljesen min, min, mindenkit. Most már kezd kiszakadni komolyan a, a, a monitornak a hátulja, annyi SMS-t kapunk. És, és mindenki föl van háborodva, hogy hogyan, meg hogy képzelik, meg Muci írja, hogy eddig is hülyére vettek, mostantól legalább nem leszek biztos benne, Csám Muci. Muci, legyél biztos benne, mert ez a legbiztosabb, tehát innentől kezdve halál biztos, hogy hülyére vesznek, amikor titkosítják és el se készítik a felvételt. De, De most, most, most, uh, most arról van szó, hogy elkészítik különben, nem no, elkészít, Most éppen arról el... van szó, tudod, hogy mióta van, van szó erről? Fél órája. Fél jó. órája van szó arról, hogy elkészítik. Jó, azért annyira, holyan, annyira, hogy... Hát, ez a... nevetséges. Jó, azért annyiban, hogy védjük már a kormányt, én most elolvastam a hírt, ami alapján készült a Mi Bejátszónk. Ez a világgazdaságnak az információjára épült ez a hír, és uh, nem adta hozzá nevét semmilyen kormányzati szereplő, kormányzati politikus. Azért azt is látnunk kell, hogy a, ahogy a politikai szakma nem feltétlenül mi ködik mindig olajozottan úgy az újságírói szakma is hajlamos arra, bár nagyon ritkán is ezek tényleg végtelenül elszórt esetek, hogy ellenőrizetlen információkat, rémhíreket dobjanak köztudatba. Hát meg ez is része a politikai PR és marketing tevékenységnek, vagy szivároktatnak egyet, és akkor mi is most lepkére vetődünk, és azzal az az a... foglalkozunk, ami kevésbé fontos, és kevésbé foglalkozunk azzal esetleg addig is, ami viszont fontos. de nem, nem lehet mindenhol, nem lehet mindenhol a gyógysány hihetetlen ravasságát látni, ahogy most, uh, uh, mi most ugrottunk egyet, és uh, rá, ráugrottunk. Nem, arról van szó valószínűleg, hogy egy uh, izgálgább újságíró hallott valami egy mondta a főnöke, hogy kell az a másfél flack, és mondta, hogy hát megcsinálom, nincs is azzal gond, hát kell, mit tudom én, vacsorára a feleségemet egy pizzériába elvinni, és megcsinálta a hírt, aztán ebből hír lett, elkezdett önálló életet élni, és most száfolja a kormányzatát, hogy szerintem én a magam részéről legalábbis visszavonom mindazokat a csúnya, bántó és rossz dolgokat, amikor... Jaj, jaj, téle... jaj, jaj, ez szodálatos, a de tényleg Öt perc múlva jön egy hír, hogy mégsem. Tehát nem az történik, hogy mostantól kezdve... Be fogják mikrofonozni az egész miniszterelnöki hivatal. Tehát nem ez történik, hogy te visszavonsz mindent, hanem a rémhírek, amikről, tehát arról volt szó, tegnap még, hogy bele fognak lőni a tömegbe, ha még egyszer kimennek tüntetni, és visszavonják fél óra fél De órával ezelőtt azt mondta, hogy. Nem érted, tím, Robi Robi, nem visszavonták, cáfolták, azt mondták, hogy ilyen, ilyen nincsen. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy bejelentettek valamit és utána visszavonták, hanem arról van szó, hogy ilyet ők soha nem mondtak, és cáfolták, hogy ilyet bármikor is mondtak volna, és miutána a cikk az nem jelöl meg forrás. Csak azt mondja, hogy valahol méteztük hallották, ezért ezt el kell ebben a helyzetben fogadni. Aha. Szerintem ez így korát fog Ha hallgatják a demokráciát, ez is azért jön itt azonnal a cáfolott, akkor mondjunk még dolgokat, hát azt cáfolják. Ja, ja, ja, de nem egyébként az. a... Jó, le, legyenek szívesek cáfolják azt is, hogy 80 évre fogják titkosítani a dokumentumokat, hanem j, j, j, jutassák nyilvánosságra jó. egy mód De te neked már ez, ez is, ne ne is ne ne elég, tehát a teszádott már ezzel be lehet tömni, ne. hogy felvételt készítenek, de titkosítják. Köszönjük, Gyurcsány Ferenc! Ne. Köszönjük, drága jó, jó reformkormány, de, de, de, de nekem a tény, hogy egyáltalán van valahol egy ilyen titkos felvétel, nekem ez már garancia. Köszönjük szépen. Nem, nem, az, azért jól. ez nincsen itt, hogy azért egy kormányzat sehol a világon nem úgy működik, mint mondjuk a valóságsó vagy a való világ villája. Tehát... Nem titkosítva működik, de csak. <suk> <suk> de van egy kulisszarész. De arról beszélünk, hogy a világon máshol, meg a világon valahol beszélünk arról. Soha nem látott, hogy rendezik. Csak De... szerintem, <tos> szerintem, szerintem reális dolgokat, reális dolgokat lehet számon kérni mondjuk egy kormányzattól. Az nem egy reális dolog, hogy a, hogy a kormány ülésnek a jegyzőkönyvei azok legyenek nyilvánosak, azoknak a hanganyagát bárki másnak megismerhesse. Nem, ez nem, nem reális. Ez nem reális. Ez a, hát nem, nem a kormány reális. az, amelyik az országügyeiről dönt, nem a kormány az, amelyik a parlamentek felelős, akit mi választunk, nem a mi életünket meghatározó kérdésekről dönt a kormány, és te azt mondod, hogy egy irreális igény, hogy a a az nyilvános legyen, hogy én megtudhassam, hogy ők miről beszélnek ott? Hát csak az államtitkokat kéne titkosítani. Hát akkor komolyan beszélsz erről, hogy a kormányülés az jogos és indokolt, hogy titkos. Miért kéne? Ki elől kéne eltitkolni? Aha. Mi zajlik ott, aminek, amiről nekünk nem szabad tudni? Talán az, hogy másfél-két éven keresztül nem csináltak semmit, csak hazudtak? De hogy visszahozzák a szarból a kormányzás. Talán az, hogy az hazudtak reggel, délben és este? Talán az, hogy annyival vagyunk túl az ország lehetőségeim, hogy azt korábban el sem tudtuk képzelni. Meg ugye egy nagyon érdekes dolog, azt is elmondta, hogy kapkodnak állandóan. És ez vajon megváltozott azóta? Mert, mert, mert ugye ezt mikor mondta, egy viszonylag nyugodt periódusban győzelem minden, és akkor mondja azt, hogy össze-vissza kapkodnak, nem mondja, hogy, hogy van ez, hogy a harmadik lépést nem tudja, de még a másikat. Igen, más igen, azért, igen, azért, igen, igen, egy, igen. És, igen, és igen. hogy a szakértőik semmit nem érnek, és mindezt elmondja, és utána mi, milyen hitel lesz. És utána úgy, elmondja, hogy ezt a nemcsomagot, ezt meg o, kell csinálni, mert ez a legjobb a is a nagyon valós, és erről nagyon lesz szüksége van az, az ország. -e? <sínt> De hát közben mi változott? Megmondom, mi változott? Azóta még több energiájuk és idejük megy a hatal hatalmi harcra. Egy, egy dolog változott, egy dolog változott, hogy akkor nem tudta, hogy ez ki nyilvánosságra fog kerülni, most meg a nyilvánosság előtt beszél. Ennyi változott. Ez az ország helyzetében annyi változott, hogy akkor nem tudta, hogy más is hallja, most meg tudja, hogy más is hallja. Ez a nagy különbség van azt hinni, hogy most jobban odafigyelnek, komolyabban dolgoznak, mert ugye akkor azt mondta, hogy össze-vissza kapkodnak, nem tudják, mit csinálnak. Semmi, most most semmi, perpét, jól, semmi az, Hogy egy olyan helyzetben, amikor 24 órában van. vannak elfoglalmat. És, és, és amikor ezzel szembesíted, akkor arról beszél, azt a Gyurcsáj, hogy hát a szenvedély, ami, ami az országért való aggodalom küzében uh, edződött, ez a szenvedély, ez, ez most ez ez, ez, ez ez okozta ezt, de most köny ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök az a kikapcsolt kameránál szenvedélyes, ami a miniszterelnök szótárában őszinteséget jelent, bekapcsolt kameránál pedig kimértés, iggat és tárgyilagos, ami pedig hazugságot jelent. Tehát, amikor, amikor egy kifejezésmódot azt így felcserélünk egy másikra, és akkor szenvedélynek nevezük az őszinteséget, ami egyébként egy jó tulajdonság mindkettő a szenvedét is lehet becsülni, meg az őszinteséget is, csak hát mást jelent. Tehát szenvedélyesen tény, hogy nehéz hazudni. Onnan tudjuk gyurcsányról, hogy éppen őszinte, amikor ilyen, <gül> ilyen szenvedélyes, és én elhiszem egyébként gyurcsánynak, hogy a kampányban, még a választások előtt amikor azt kiabálta, hogy gyerünk Magyarország, bátor utánam. Azt is elhitte, ő tényleg elhitte. Tehát ő, ő a gyurcsányon látszik egyébként az, hogy ez, a, ez az egész szenvedét, tehát hogy ő ebben milyen, mélységes milyen benne sodródik, benne örvénylik ebben az egészben. Egyszer, egyszer egyébként érdemes lenne végig gondolunk egy ilyen proforma miniszterelnöknek, mert én inkább proformának nevezném, e, proforma miniszterelnöknek a napirendjét. Hogy mikor jut ideje az ország döntő kérdéseink gondolkozni. Egy egyszer meg kéne nézni, hogy, hogy milyen hivatalos programjai vannak, stb. protokoll, minden. Utána blogot is kell írni, ugye? Na, na hát a, blogot a, utas, a, jó, hát a blogot azt meg kell írni. Igen, blogot kell írni, meg, meg minden ilyenek. És akkor egyáltalán marad -e, meg kéne nézni, hogy marad-e ideje és mennyi arra, hogy az ország valóban súlyos helyzetével foglalkozzon, stb. Jó, hát annyi ideje biztosan marad, hogy felmérje, hogy amit a minisztériumaiban csinál. Jaj, bár csak a minisztériumaiban zajlana a munka, de hogy is, aki körül áll, körülülik azt a konkrét asztalt, ahol hát sajnos 17-nél több ember egyszerűen nem fér el. Tehát, hogy ez az akadály, hogy igazából na ott. Bösszmességet csinálnak, vagy nem csinálnak bösszmességet, legalább idáig eljusson. Tehát hogy legalább ez, ez az elvárható kategória. Megint csak tegyük hozzá, hogy ugye Mind most, nem. amiről te beszélsz, nem. nem megvédés kérdése, hanem most úgy állítani, hogy most, ki, hogy a minisztériumokban már most is 7-17 ember dönt, azt tudjuk, hogy az összödi beszéd idején. Nem. Az történt, hogy a kor kormányzat titokban készítette elő azokat a terveket, amit a választási mennyerés után végre akar hajtani. Egy árnyékprogramot konkrétan. Azt is lehet tudni, hogy ezt az ez az ez, árnyékprogramon ez most már nyilvánosságra került. Ez most már az ország igen. A legnagyobb része nyilvánosságra kerül, és, és ilyen típusú uh, előkészítő munka valószínűleg nem folyik, vagy legalábbis nem olyan mértékben, Különben szerintem minden normális demokráciában működik ilyen típusú válságtervek, ilyen típusú koncepcióknak a kérlelése, még vissza, vissza a kanyar hogy a kormányülés nyilvánosságára, hogy, hogy ezt emellett ilyen brutálisan keményen érvelni, azért teljesen irreális, mert, mert a nyilvánosságnak van egy csomó, csomó szerepe, van egy csomó jó dolog, ami a nyilvánossághoz kötődők. Például lehet követelni azt, hogy legyenek nyilvánosak a pártpénzek. Ki finanszírozza, hogyan finanszírozza ezeket a pártokat? Kik azok a ö, nagy vállalatok, nagy tőkések, akik mondjuk do, ö, dollármilliókat, forintmilliókat, vagy forint tízmilliókat ö, költenek különböző pártokra? Ez egy reális felvetés, egy tökreális igény. Viszont amikor elkezdünk emellett olyan dolgok mentén érvelni a nyilvánosság mellett, mint például legyen nyilvános a kormányülés. Ezért? Ez az, azért, mert, mert ez, ez, esetben, ez esetben azokat a vitákat informális helyekre helyezi át a kormányülés, mert értelemszerűen egy kormány, amelyik vezet egy országot, egyrésztről államtitkok merülnek fel, azért nem lehet nyilvános másrésztről, meg, meg a kormány az egy közös határozatot, egy közös egységet akar elfoglalni, és azzal akar az ország eljárni, azzal vezeti az országot. Az, hogy ott vita van, ahhoz a vitához, tényleg különösebben nincsen köze az embernek, a döntésekhez van köze. A döntések meg ilyen módon nyilvánosan. azt értsed hogy hogyha nincs ez a nyilvánosság, akkor mi most nem tudunk arról, hogy másfél-két éven keresztül mi zajlik ebben az országban. Lehetséges, hogy van... Tudtak arra, a miniszterek tudtak. Ja, hát akkor nyugodjunk meg. De, de, de azt nem értem, hogy miért kellene alapelvnek tekinteni, hogy titkos és nem nyilvános. Miért nem azt kéne alapelnek tekinteni, hogy a demokráciában mindig az az alapja mindennek, hogy, minnyi, hogy mennyire nyilvánossak a döntéshozatali mechanizmusok. Tehát nyilvánvaló, hogy nemzetbiztonsági témában, de csak is, nemzetbiztonsági és honvédelmi témán kívül mondja nekem olyat, ami nem tartozik hát a választókra. El, el mondom, például a... De egyébként az is tartozik a választókra, csak kell, hogy legyen egy ö, olyan testület, amelyik mondjuk a civil társadalmat is képviseli, nemzetbiztonsági dolgokban is akár, tehát mindenk, mindenhova el kell, hogy jusson a civil kontroll, mert különben nincs demokrácia. Én... Viszont nem nyilvános, hát nyilván ezt meg lehet érteni, adott esetben, A nemzetbiztonság és honvédelmi témán kívül mi, én... mivel, mi az, ami.. Hát ugye az a kérdés, mi mit tekintünk nemzetbiztosnak, én olvastam egy viszonylag érdekes cikket, ami arról szólt, hogy a titkosszolgálatok azok hogyan strukturálódnak át, az elmúlt a hidegháború utáni időszakban, és ma már a titkosszolgálati tevékenység, különben ez akár országhoz, akár nagyobb cégekhez köthető titkosszolgálati tevékenységnek, a döntő része az a gazdasági előny, gazdasági titokszerzésre fókuszál. Tehát nem a hagyományos katonai, hogy felderíteni, hogy na Magyarországnak vajon a, e, nem tudom én melyik laktanyájába, amit különben e, magánszecurity őriznek, hány, hány baka tartózkodik, és azoknak a bakáknak éppen milyen állapotú fegyvere van, ma már ez sokkal kevésbé érdekes ebbe a világba, vagy legalábbis ne, nem, nem erre fókuszálnak a különböző titkosszolgálati szereplők, hanem a gazdasági előnyszerzésre is mondjuk egy. Ilyen Ilyen vitán, miután szinte minden kormányzati döntésnek valamifajta gazdasági következménye, stb. stb. lehet, emiatt nagyon sok olyan információ elhangzik, ami például előnyt jelentene, vagy Magyarország számára, vagy Magyar állampolgárok számára hátrányt. Ilyen egyszerű ez az ok, szerintem. Néhány SMS. Gergényi a jövőre nyugdíjba megírja Rajhi, 10%-kal kevesebb nyugdíj, nyugdíjat kap majd a törvényváltozás miatt. 80 évre? kérdezi Zita. Nem baj, mert feljövök onnan a síri világból, oda leviszem azt, idézi Petőfit. Na hát, ha valamit 80 évre titkosítanak, én megmondom most nektek egész konkrétan, akkor azt csak az kizárólag azért teszik, mert az ő konkrétan az ő személyes felelősségüket titkolják el. Erre nincsen más részszerű magyarázat. Tehát a Kennedy gyilkosság ügyében sem véletlen, hogy... Három emberről tőre titkosítottak, titkosították azt, hogy melyek a tények, mik a bizonyítékok. Nyilvánvaló, hogy benne volt a kezük. Hát, nincsen másképp értelme, ha nem felelősek, nincs az ő személyes felelősségük benne a dologban. Akkor miért titkosítanák, miért nem hoznák, miért ne hoznák nyilvánosságra, hogy kik a felelősek azért. Na, aztán itt van még néhány SMS. Drága agymosó bolgár urat nem akarjátok egyszer fölhívni? Hát, ha ő is kéri a nyugdíjazását. Nincsen, nincsen aláírás, úgyhogy nem tudom, hogy ki az. Vazze, nem tudom melyikötök ez a fröcsögős mély magyar, de szerintem el van tájolva egy kicsit. Ez a kormány végre ki tudja húzni az országot a szarból, csak az a hogy a saját szarából reméletkedveselek, hogy ki húzza majd az országot. Haver, államtitok az, hogy mire költik a pénzünket? Te nem vagy százas szerintem ez neked szól, kedves ellenpontom egy politikus ne legyen szenvedélyes esetleg egy szexfilmben de akkor mondjon le, írja Fegyka. na ez, ez viszont végképp nem értjük hát hogyha egy szexfilmben szenvedélyes egy politikus, az miért is mondjon le? És SMSek akkor, bizony SMSek, amelyek a 0830-3030-881 SMS számra érkeztek továbbra, is pötyögjetek nekünk, bármi véleményetek van az itt elhangzottakkal kapcsolatban, vagy a politikával kapcsolatban, a híreinkkel kapcsolatban, vagy a hétköznapi megélésetekkel kapcsolatban, Szóval bátran 0630-30-30-881. Szalírja, helló! Még mindig gyógysány Ferenc beszédét szajkózni a történtek után bűn. A minden aljaságra képes orbánunk ellene felháborodnok főként. Ez a v s Hát kedves Szali, szerintem a történtekre hivatkozva elfelejtkezni Gyurcsány Ferenc beszédéről az a bűn. Majd akkor felejtkezem el Gyurcsány Ferenc beszédéről, ha majd Gyurcsány Ferenc beszédének, illetve Gyurcsány Ferenc beszéde tartalmának meg lesznek a következményei. Ha majd a következményeket látom, akkor azt mondom, hogy felejtsük el. Amíg nem látom a következményeket, addig bűn lenne pusztán azért, mert az utcán hőzünk, randalíroznak, rendőrök brutálisan ütnek vágnak, ezért nem beszélni arról, ami történt az utolsó. Másfél-két évben nem beszélni arról, hogy ez következmények nélkül maradna, az én szememben ez lenne a bűn, kedves Szali. Egyébként, ha Orbán tartod veszélyesnek, akkor gondolja arra, hogy Orbán lehetséges egyébként, hogy Orbán veszélyezteti ezt az országot. Te legkésőbb, három és fél év múlva nem aktuális a téma, ezt értsétek már meg. Én nem gondolom azt, hogy Orbán jobb vezető lenne egy szikrányival is, mint Gyurcsány, és ezzel mindent elmondtam Orbánról. Nem gondolom, hogy jobb vezető, jobb alternatíva lenne. De jelenleg. Ez nem aktuális. Jelenleg most itt, ebben a stúdióban, a mai meg a hét eseményeivel foglalkozunk, de hogyha tág, táglátószögűhamerát használunk, akkor foglalkozunk ennek az évnek, vagy a következőnek az eseményeivel. Nem a három és fél év múlva várható kormányváltásról beszélgetünk, ugye megértitek ezt? Úgyhogy én megértem azt, hogy nektek Orbán van, de hát vonatkozik erre még jó pár SMS. Robi Orbán beépített embere keresztre feszíteni egy Ferencet, hogy Orbánt tróra emelje. Ezt az álszent, sötét figurát. Szomorú, írja Szali. Már megint ugyanitt tartunk. Tehát, hogy így egyszerűen tényleg arról van szó, hogy van, aki a zsákos embertől fél, van, aki meg a nem tudom én a, az ördögfajzattól fél. És van ez a két fogalomkör. Igazából a kettő az így, így. Kvázi ugyanazt jelenti, csak másképp hívjuk. És akkor az egyik az így Orbán képében támad, a másik az meg, az meg Gyurcsány képében támad. És akkor, és akkor ez aztán elfüggőnöz előlünk minden elvet, minden értéket, mindent. Gyakorlatilag nem hiszünk semmi másban, csak és kizárólag abban, aki megment minket a másiktól, akitől meg rettegünk. Egyébként, hogyha van egy zsákos ember, és van egy még zsákosabb ember, akkor a demokráciában nagyon egyszerű a megoldás, harmadik, negyedik, ötödik jelöltekre kell no, hát szavazni. Igen, no, hát igen, Most mi történt volna az általános választásokkor, hogyha az emberek bepipulnak, és azt mondják, Tudjátok, mint eleget van eb, a vávarjásból is. Az a jó, a de fagásból, hát a C-re, a D-re, meg a többire szavazott volna, és a Fidesz épp úgy, mint a, a, az MSZP-re ment volna még 5% alá. értsékelik hát, Na hát igen, ezt kellett, ezt, volna, ezt kellett volna csinálni. A mechanizmus a dolognak az, hogy a zsákos ember hatalmas, a zsákos ember félelmetes, a zsákos ember az álmaidban támad, olyan, mint Freddy Krüger. Na most a zákos ember ellen egy egy, egy, egy, egy kell, hát a, a még zsákosabb el a zsákosat. Hát a, a zsákos az nem fér bele egy tarisznyába, egy nagy zsák kell, amiben a zsákosat is bele lehet rakni. Hú! Lehet, azt kéne követelni, hogy a minisztereink, hogy a miniszterelnök kérje közös megegyezéssel a nyugdíjazását. Ez az SMS hangzott. el. Lehetséges, hogy ez egy ez most precedens teremt, ami itt elhangzott. Na jó, itt van viszont Red October, akinek az SMS-e az visszahozza az életkedvemet. Na, így legyél te független. Egyből megkapott, hogy fröcsögő mély magyar vagy, vagy esetleg az, hogy rohadt komcsi. Hogy szokták mondani? Itt élünk, írja Red Oktober. Jól mondtam, el vagy tájolva. Igen, persze, valószínűleg csak és kizárólag ez a kormány csinált szart. Ezért, a, ezt azért te sem gondolhatod komolyan, írja Elek. Kedveselek, nem gondolom komolyan, hogy ez a kormány csinált szar, csak tudod, a tény az, hogy az előző kormány is ugyanez a kormány volt, hogy ez a párt adta az előzőt is, meg az azt megelőzőt is, tehát most a, a meggyessé, meg az első gyurcsány, meg a második gyurcsány. Tehát most arról van szó, hogy az három kormányról beszélünk konkrétan, hogy az azt megelőző Orbán kormány, ami még az előző évszázadra nyúlik vissza, hogy az milyen mennyi szart csinált, ahhoz nekünk akkor tájt kellett volna találkoznunk, mert azon én akkor voltam felháborodva. Na most te tőlem azt várod, hogy most legyek az előző évszázad ügyeivel kapcsolatban felháborodva, Bocsássá meg, most élek itt, engem is a tér és az idő az így beszár egy kalickába, és így azzal kapcsolatban van véleményem, bocsással meg, hogy legalábbis azzal kapcsolatban tudok megfogalmazni ilyen, ilyen nagyon intenzív vélemény mert hogy ez aztán tényleg a, a bőrömön érzem, ugye ez érthető. Háj, ahhoz, hogy megnyerje egy játszmát, néha vezéráldozatra van szükség, írja Laci. Majd ha sikerül, besétál a paraszt az ellenfél vonalai mögé, és visszatér a játékba. Itt azt hiszem, Gergényi lesz a paraszt. Tehát nem lehet, hogy Gergényi a vezér, aki most lemond, és valahol már a háttérben ott van egy paraszt, akinek már csak kettőt kell lépni, és bent van, és akkor újra ő lesz a vezér. Szerintem valami ilyesmire utal ez az SMS. Ez a, hogy ezekből a parasztok most nem lesz vezér. Azt látjuk, hogy... Az a baj, hogy már éppen elég sok paraszt vezére volt, sok, sok volt az országnak, most már kéne egy igazi vezér. Tényleg, a népünk bölcs vezérétől meg kéne kérdezni, hogy minek kéne ahhoz történni, hogy itt valamilyen ami komolyabb, tisztítsen lemondjon. Azt mond, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy tudjátok mit? Elrontottam. Én vagyok a hibás. Tehát minek kéne történni? Emberek százainak kéne meghalni valamiért? És akkor talán... De nem biztos most már, ez sem biztos. Egyáltalán meg kéne tőle, hogy, hogy előre tudjuk, hogy mire kell felkészülnünk, hogy minek kell ahhoz történni, hogy egy gergényi azt mondja, hogy nem nyugdíj, hanem lemondok. Nem, hát, mert hibáztam. Nem, nem, nem, elég, nem lenne elég éles lövedékkel belelülni a tömegbe, hanem tudod olyannal, kéne, amit a Helsinki egyezmény, igen, igen, igen, igen, aminek így be van reszelva a vége, tudod, ami így szétszakad a testedbe, és így négy szakítja le. Ezt is megmagyaráznák, szerintem. Gondolod? Persze. Mert nem tudom, mi volt a rendőr, érted? Kiderülne, hogy ő egy terrorista. Mert hát Molotov koktélok voltak inkálos, az embereknél. Érted? kiderülne, hogy az a rendőr pont inkálos volt, és azért nem volt rajta, jelvény, a többire leesett, rajta viszont azért nem volt, mert mondjuk izé... Jaj, hát megint itt, itt van a további SMS. Jó estét, uraim! Talán a Fidesz mindig igazat mond. Talán a Fidesz nem csinálna megszorító intézkedéseket. Talán más lenne a helyzet, ha a Fidesz kormányozna az országot. Minden, minden, szar, csak a Fide, minden szar, csak a Fidesz nem. Az összedi beszédet megtessék végig meghallgatni, írja Dittert Máté. Hát, kedves Máté, ez ugyanaz a szemlélet konkrétan. Ma amikor a Fidesznek a hogy mondjam a kezét látjuk meg a tejfölös elmerülni akkor majd a fide akkor majd fideszezni fogunk most konkrétan nem ez a helyzet és nem gondoljuk azt egyébként hogy, nem, hogy azért nem ez a helyzet mert a fideszes gyerekek azok tisztességesebbek és inkább kérnek a tejfölből, mint sem lopnak pusztán csak azért, mert jelenleg nem férnek hozzá a tejfölös bödönhöz, mert nem ők vannak a közelében meggyőződésünk szerint ha ők lennének, ők nyúlkálnának bele és akkor a mi szerepl a médiumnak az lenne, hogy őket anyázzuk ezért, de konkrétan most nem ez a szituáció, nem. kedves uraim. Azért a Fidesz sem sincsen feltétlenül távol a Tejfölös Bödöntől, hogyha például az ön önkormányzatokat mondjuk Tejfölös Bödönnek tekintjük, és biztos, hogy vannak politikusok hát, joghurtas, stúl... joghurtas két oldalon, akik akik hajlamosak ezeket az intézményeket meg testületeket mízes csupornak tekinteni. Van hát, egy Ampert is... doktrína, mint tudjuk, ami érdekes ebből a szempontból. Hogy? Hát, hogy a Fidesz azért ne gondolja azt, hogy azért, mert megnyerték az önkormányzati választásokat így leegyszerűsítve, attól már a pénzekhez is hozzáférnek. Hát nem... Jó, sok a, pénz... A, hát a, a, igen, a, ugye az uniós persze, fejlesztési forrásokról volt szivárgást. szó, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a kormányzat jó, de azzal különben semmi gáz nem volt szerintem. Másrészt, hogy meg tényleg az, az, ezeknek az SMS híróknak, akik... Akik most számon kérik rajtunk, hogy, vagy elsősorban a Robin, hogy a Gyurcsáinak, hogy már neki menni, anélkül, hogy Orbán Viktort leleplezni, mm. stb. Hogy, hogy mi tényleg próbálunk abba, lehet, hogy különben teljesen hibás, és, és lehet, hogy, hogy végtelenül erkölcstelen ez a felfogás a részünkről, de mi próbáljuk a maguk helyértékén kezelni a dolgokat, nem úgy egyensúlyozva, hogy na. Orbán Viktor vagyon ebben a helyzetben mit csinálna? Mindent el lehet így relativizálni. Tehát én, én simán el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor az összedi beszédhez hasonló beszédet mond, vagy mondott, vagy mondani fog majd valamikor. Simán kinézem a figurából. De, de ez még önmagában nem jelenti azt, hogy minden esetben, amikor Gyurcsány Ferenc összödi beszédéről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy Orbán Viktor meg egy ilyen, meg olyan, meg egy amolyan ember. És, és ez pont fordítva is így van, és így is működött tehát, lehet, hogy ez egy tök rossz szemlélet, mert Magyarországon így mindenki azt várja el, akik hallgatják a rádiót. Hogy adjál nekik identitást. Hogy, hogy, hogy, hogy ne, ne, ne, azt, ne azt tekintsed, tehát hogy ne önmagában nézd a tényeket, hanem valóban, ahogy a Robi mondta, adjál el identitást, adjál el neki ellenségképet. Mert az identitás és az ellenségkép Igen. sajnos az kézen fogva járnak. járnak ebben az országban egymással. Mi próbálunk ezzel szakítani, bocsássátok meg nekünk, de, de lehet, hát hogy, lehet, hogy nem ez a jó út. Van is, van. van is precedensünk egyébként konkrétan, de, mert hogy arról beszélsz... Meg, meg, meg Bolgár György például tök jó helyzet. És hozzáférhető minden. egyébként, hozzáférhető, tehát tessék, hogyha ténylegesen arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen egy politikailag elkötelezett katona, aki történetesen jelenleg nem a, nem a fegyveres erőknél tevékenykedik, hanem a médiában, de gyakorlatilag pontosan ugyanazzal a mentalitással, akkor tessék csintalant nézni, vagy tessék Bolgár Györgyöt hallgatni, vagy tessék Orosz Józsit hallgatni, vagy tessék Bayer Zsoltot hallgatni, hozzáférhetőek ezek. Ez, a, ez egy piac. Ezen a piacon vannak termékek, mi is csak egy termék vagyunk ezek közül a piacok közül, bármi, vagy ezek közül a termékek közül, bármi szomorú, de van nekünk egyébként precedensünk. Tehát <coughs> nem kell feltételes módot használni arra, hogy ha Orbán Viktor ö, ilyesmi beszéde szivárognak ki, mint az összedi beszéd, volt ilyen történt, ilyen konkrétan. Emlékszünk arra a kijelentésére, hogy tessék napot. pontosan, tessék megsérteni a kampánycsendet majd az ügyvédeink kimagyarázzák osz napot? Hát. Hát van nekünk ilyen precedens. Hát, tudjuk jó, hogy Orbán Viktor is. És, és, és emlékszem, milyen esemeseket kaptunk. Balliberális. Igen, igen, amikor azt minősítettük, eh, eh, eh, igen, mert akkor, azt minő, akkor éppen azt minősítettük azt a nyilatkozatát hát azt a titkos, titkos jó tanácsát Orbánnak a fidesz aktivistákhoz, és akkor kommentáltuk, hogy hát ma itt a demokrácia hóhéra, meg itt van az, aki a törvényességre magasról szarik Orbán Viktor, gratulálunk úgy És milyen esemeseket kaptunk, de tényleg. Tehát akkor mi volt? A baldi mocskok, mi voltunk gyurcsány szekértolói, mi voltunk a Hát a víz fújja kívüzében, ez minden volt, minden volt, minden játszott. Szerintem az a legszomorúbb ebben a kettős látásban, hogy ha valamikor, hát éppen most láthattuk ennek a két pártrendszernek a teljes csődjét. Mert tényleg mire jó ez? Most. Kérdezem ezektől az SMS íróktól is, meg, meg mindenkitől, hogy ez a rendszer, ami a másikkal szembeni gyűlöletre épül, ez a kettős látás, ez a kétszínű demokráciának, ez a két rendszere, ez mire jó? Gazdaságilag csődbe vezet, a polgárháború szélére sodorta az országot. Kérdem én, mire jó? Azt az egyet kérdem, valaki mondja már meg, hogy ez mire jó, mert az, hogy a családokat megosztja, munkahelyen megosztja nincs az értelme, emberek. Nincs, ért, nincs azért nincs értelme a felvetésednek, jó? mert lépsz egy paradigmát. Tehát egy, par, egy olyan paradigmán belül, ahol mi vagyunk a kurucok és újkalabancok, erre a kérdésre nincsen magyarázat, mert erre ő azt a választ adja, hogy az, arra jó, hogy visszaszerezzem az országot tőlük. Mind a kettőtől nem kérdezhetsz egyszerre. Vagy ettől kérdezel, és akkor ő neki az a válasza, hogy arra jó, hogy ne ismétlődjön meg a holokauszt. A másiktól kérdezel, és azt mondja, hogy arra jó, hogy ne ismétlődjön meg Trianon. De Érted, de... hogy miről beszélek? Tehát nem tudsz a kettőtől kérdezni. Kérdezni sem lehet tőlük. Két paradigma. Két különböző világban élnek. Két tehát le vannak függönyözve, nincsen, nincsen folyosó, nincsen alagút, ami elérhetné őket közösen. Egyszerűen erről van szó. Két ország egy országban. És nem lenne feltétlenül szükséges, hogy így legyen. Csak, hogy van két politikai párt, amelyik folyamatosan ezt a szellemiséget adja el nekik. Folyamatosan ezt az identitást, ami valójában identitásválság, csak identitásnak tűnik. Adja el nekik, és teszi ezt semmi másért, mint politikai, gazdasági, pénzügyi, tőkefelhalmozás érdekében. Semmi másért, megélhetésért, havi szaros 500 ezer forintért, ahogyan az Gyurcsány mondta az összedi beszédben ez ennek a politikának semmi sem drága. Annak érdekében, hogy a politikai úgynevezett elitet a jövőben is ők képezik, és ehhez több és több politikai-gazdasági tőkét halmozzanak fel. Ennek érdekében simán beleviszik ebbe a box a társadalmat, simán belerángatják az országot a polgárháborúba. Ezt látjuk. Jó, jó, de az, hogy nem akarták a magyar választók a Fideszt, azt nagyjából áprilisban láttuk, hiszen nem futott be a Fideszt, nem, nem, nem volt váltás. De utána kiderült, hogy a saját választóit csapta be az a párt, a saját választóit leginkább, mert mindenki, de a saját választóit elsősorban, mert ezt azért nem lehet elégszer elmondani. Mert azok, akik ilyen lelkes orbán ellenes SMS-eket Írnak, azok nem néznek szembe az, az egyszerű pőre tényel, hogy akikre ő szavaztak, azok csúnyán átkúrták de, őket. De tudjuk, mert az átkúrása az az az az az semmi ahhoz képest, hogy Orbán Viktor. Tehát van az egyik oldalon egy gyújtány, aki átkúrta, de, de az ő számukra egyszerűen. Neveszítsük el a lélekjelenlétünket, hiszen az ő logikájuk szerint. Próbáljuk meg ezt a nem logikus logikát egy pillanatra követni. Az ő logikájuk szerint Orbán Viktor hivatalból veri át őket folyamatosan. Viszont az öbölcs vezérük hogy verhette át őket? Úgy verheti, úgy verheti át őket, hogy ha ő nem veri, ha nem hazudik. akkor Orbán érde. Viktor hazudik csak, és akkor Orbán Viktorra szavaznak a buták, akik persze nem mi vagyunk, hanem rajtunk kívül mindenki. Ezért muszáj volt hazudni annak érdekében, hogy ne az, aki a hazugságot meg is valósítja, jusson hatalomra, vagy nem valósítja meg, de akkor is fasizmus lesz, jusson hatalomra, mint sem az, aki hazudott, nagy jó, de azért, hogy a kisebb rosszat, a nagyobb rosszat elkerüljük a kisebb rossz áll. Hot Valahogy így szerint gondolkodnak szerint ők. Van olyan ostoba ember, aki, aki ezt, ezt ennek nagyjából... Én ezt az érvelést milliószor és hallottam. És én ezt az érvelést milliószor, milliárdszor hallottam már, hogy az a hazugság szükséges volt, hogy elkerüljük Orbánt, aki a, a, a jóléti demagógiájával, ezzel az, ezzel az járulékcsökkentéses gazdasági demagógiával belerángatta volna az országot a saját tarisznyájába, és aztán azt pedig belevetette volna a Dunába, vagy mit tudom én. É, Miért nem merül fel ezekben az emberekben, hogy harmadik, negyedik, ötödik lehetőség van egy? Mert, rettegne, mert annyira, rettegnek, annyira rettegnek az egytől, hogy csak a kettőtől merik, vélik, elképzelhetőnek, azt, hogy azt az egyet, azt legyűlszel. De ez nem egy bináris rendszer, hanem csak egy meg nulla de, nem, de Te úgy képzeled el, hogy az emberek azok állnak a, a nagy politikai szupermarketben, és nézik a termékeket, hogy melyiket lenne jó választani, és azt gondolod, hogy az a, az ember, aki levesz egy terméket, amiről mondjuk hazug volt a reklám, akkor az többet nem vásárolja, ez pedig egészen más. Itt nem egy szupermarketben vannak az emberek. Az emberek otthon vannak. Az emberek otthon vannak a meleg kandaló előtt, és van két erős apa figura és Orbán Viktor, és néha hazudnak néha mondanak olyanokat, hogy, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát néha mondanak olyanokat, hogy, hogy nyáron elmegyünk nyaralni nem tudom én, tahitire két hétre, és utána széterje a kezét hogy nem mondtam igazat srácok nem, nem jött ez össze, az apjának nem bocsájtana meg az ember egy ilyen helyzetben, de megbocsájt nem a szupermarketben, nem a szupermarketben vannak a magyar válaszok otthon, otthon vannak és nagyon jól érzik magukat Bármit el lehet, hogy a kispártok, nézzed meg, az összes választás csak arról szól, miközben az összes közvetlen kutatás azt mutatja, hogy a politikai elit iránti bizalom, a parlament iránti bizalom folyamatosan csökken, a potenciális alternatíváknak az összavazat mennyisége meg drasztikusan Csökkent, ugyanúgy. Tehát a két dolog között semmifajta összefüggés. Nincsen egész egyszerűen arról van szó, hogy az emberek azok nagyon stabil, nagyon jó identitást, békességet, melegséget találnak a két vezetőnek az árnyékában, a két párt ideológiájában, és ez elég nekik. Hú, kapok azért néhány megerősítést az SMS falról. Robi etalon vagy, nagyon jól látod a dolgokat, üdv perniciózusz. Nem tudom, miért mondanak korbánistának, mikor őt is lehúztad már párszor jól csinál a tovább. RP írja. Ezt maguk is tudják, hogy a Fidesz is éppen elég tejföld kap, írja Dittert Máté. Tejföld, tejföld, hát azért az, mondom, az maximum joghurt, esetleg kefír. Hogy bírjátok ezt a borzalmas korlátoltságot, ami egy némely SMS-ből ömlik? Maximum respect nektek, ura, írja Gyuri, köszönjük. A tévé híradó most mondta, hogy úgy néz ki, busz, bebukta a választást, írja Laci. Hát várható volt, de hallelúja értelemszerűen. Ja, én nagyon örülökről Semmi Semjőző valgást? Jártek a demokraták, de viszont ez viszont. Jó, de nem, Bus lesz, tehát könyörgöm, eddig minden az övé volt, könyörgöm, az összes az ő kezében volt, ha már csak megosztják, ha már csak kétfelé van, én már megkönnyebbülök a könyörgön. Jó, de most baloldali, de, mitől baloldali? Buda, Magyarországi kategóriákon belül. Tehát azon belül, amit Magyarországon a baloldal meg a jobb oldal jelent, mindenki bus seggét nyalja a nincsen értelmezve ez, hogy jobb oldal meg baloldal. Na, Milyen magi, bélyeget kapják. Mondok valami radikálisat. Igen, nem örülök. Én nem örül... Jobban örülti van a bussnyár. Én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben jobb, hogyha tovább, tovább rohad egy alma, és akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ez az alma rohadt, és ki kell dobni. És nem érdemes... Sok ember fel, fog meghalni, meg... ami a, sok ember fog meghalni, ami a tiragban, hogy ez az alma rohad. Nem? Így ebben a verzióban, hogyha, hogyha most rehabilitálódik ez a, ez a világcsendőre, és akkor mégiscsak szalonképes Nem, hát azért az intézkedések, intézkedések nem nyomán hisz, fog... De várjad, de nem csak azért, mert megbukik busz, az az azért intézkedésekben kell... Változik mögötte? Lehet, hogy nem változik, de intézkedésekben kell manifesztálódnia ennek ahhoz, hogy rehabilitálódjon. Tehát ahhoz ki kell vonulni irakból, ahhoz, ahhoz a külkapcsolatokat azért rendezni kell. Tehát nem ez a Condolidza Rice féle agresszió, hanem ne, ennek majd azért módosulnia kell valami. Formál ugyanez mondtam, ugye ez... most tudom, hogy ez egy nagyon radikális és provokatív nézet, de ugyanez a belpolitikára is e, abszolút működik. Én szerintem nagyon jó dolog az, hogy nem mondott le. Gyorsány. Nagyon jó dolog, mert legalább kiderül. Képzeljék el azt a forgatókönyvet, hogy azonnal lemond profil. De, jó, de akkor legalább, az egy... viszont legalább azt jelenti, hogy lemond. Tehát vannak személyi konzekvenciák. Tehát az, az azért mást is jelentene. Most nem pusztán kiderült, hogy nincsenek, hanem, hanem nem lettek. Nem tudom, hogy érted-e. Tehát... Értem, csak, csak el lehetne képzelni egy olyan verziót, ami sokkal jobban elfedi azt a hatalmi realitást amit így viszonylag jól és viszonylag sok ember meglátott. Tehát, tehát abban a verzióban, ha lemond, nem derül ki, hogy milyen ez az apparátus. Hogy, hogy, hogy, összeült hogy az abormásokat a ter... vizsgáló szakértői munkacsoport. A kormány fő hangsúlyozta, hogy a szakértőknek nem egy-egy konkrét esetekkel kell foglalkozniuk, hanem az események összefüggéseit kell vizsgálniuk. A kormány felkérte az érintett rendvédelmi szerveket, hogy az eseményekkel kapcsolatos vizsgálati jelentésüket november 30-ig juttassák el a munkacsoportnak. A legfőbb ügyész pedig arra kérte a kabinet, hogy az eseményekkel kapcsolatos nyomozások és vizsgálatok tapasztalatairól ugyancsak november 30-ig készítsen összefoglaló tájékoztatást. A munkacsoport feladatairól Gyúcsány Ferenc miniszterelnököt hallják. Azt Értenénk ennek az egész folyamatnak a történeti-történelmi hátterét, ha van és amilyen értelemben. Az események társadalmi előzményeit. Értenénk azt, hogy a harmadik köztársaság jogrendje intézményei az a kultúra, amely a közös kultúránk mennyiben szolgálta, segítette, ösztönözte az események kialakulását, vagy éppen mennyire jelentett, valóságos és hatékonyabb gátat. Az események kiterjedésével szemben. Hogyan működtek intézményeink, hatóságaink? Képesek voltunk-e védeni az emberi jogokat? Arányos volt -e a fellépése? mindazoknak, akiknek bennünket kellett védeni. Azt szeretném kérni, hogy 60 munkanapon belül készítsék el a jelentést. Természetesen a jelentés, ha elkészül, nyilvános lesz. Készen voltak sokan az dítélettel az első nap estéjén. Az első indulatokon is túl vagyunk. Majd nyugodt az utca, tapasztalat sok van. Azt szeretném, hogyha lenne lehetősége nem csak nekünk, hanem az országban sokaknak, hogy jobban is értsék, hogy mi is az, amit van. Valódi, interdiszciplináris szakértői munkára szeretnénk önöket kérni. Interdisciplinális. Ez a kulcszó. de végre megkaptuk. De tényleg vártuk, a vártuk. A között közötti különben azt jelenti. <gül> igen, igen, de köszönjük. <gül> De emlékszem, hogy az, az egyetemen is ezt így, így, így súlykolták, hogy disziplinaritás, urak. Igen, biztosan le pszichológiai, meg szociál, meg tömöpszichológiai magyarázatokat találni arra, hogy, hogy mi történt. És ez mind a fog elhangozni, hogy Na kérem, itt azért egy olyan beismerés történt, ami példátlan az európai demokráciák történetében, hogy egy kormány feje elismeri, hogy nem kormányoztak, stb. stb. És mégsem mond le. Tehát persze meg lehet magyarázni, hogy minden egyes tüntetőnél meg lehet nézni, hogy rossz gyerekkora volt, meg apa komplexusa van, meg mit tudom én mi, és ezzel lehetne magyarázni, hogy ő pont miért van ott. Na de hát kérem szépen, hát az ezt ahelyett, hogy azzal az alapvető tényel szembenézzünk, ami ami miatt az egész kirobbant, ugye eseményeknek hívja, ez borzasztó érdekes. emlékszem, hogy 56-ról, 56, ról, 56 nem lehetett azt mondani, hogy forradalom. 45 éven keresztül nem lehetett azt mondani róla. De az ellenforradalom az már ugye kellemetlen. Jó, volt, nem 45 éven, 30, 34 éven keresztül. mondták azt, hogy esemény. Az események. Nem, azt nem akarta mondani, hogy ellenforradalom, Én, mert azzal, azzal kihúzza a gyufát a társadalomnál igen, azért, hogy széleszlétegeknél. Meg akkor hol a forradalom? Ugye? Hát, hát, nem hát a forradalom. A forradalom mm. az 17-ben volt. Ja, bocsánat. Szentpéterváron, mm. vagy mi Leningrádban. Jó, akkor még Szentpéterváron volt, igen. Tehát ott volt a forradalom, és ahhoz képest volt ellenforradalom. Tehát ennek az ideó, ez az ideológia, ez meg volt alapozva, hogy miért ellenforradalom. Szerintem szóval pont Berecz János az ellenforradalom tollal és fegyverel című könyvében ö, alapozta ezt meg. Jó, azért különben, tehát most össző, összőt különben szerintem tényleg sok tekintetben egy lejárt csont, lejárt hogyha ezt lehet mondani. De rágott csont. Túl, hogy lejárt, túl, le... ne, lejárt, szóval túl, túl vagyunk összödön, látható mondom. Túl vagy öszödön, én nem vagyok túl összedön. Akkor Aztán... túl, ha a konzekvenciákat levonnak. Jogosan kérdezhetném, hogy, hogy öszödön vagy -e, amikor azt mondod, hogy túl vagy öszödön. Nézed a konzekvenciák levonására három és fél év múlva, vagy három év múlva meg lesz a lehetősége a magyar társadalomnak. Ezt komolyan mondod? Ah, abszolút komolyan mondom. Tehát ez a kormány bármit csinálhatna most, Bármit. Tehát most konkrétan értem a bármit. Tehát, hogyha embertől százalit lehetne, és akkor szerinted nem, még jó, mindig, a de mit lépnád, de mit lépnád, lépnád akkor, amit még eddig nem lépett át? Kérdezem ezt. Hát, mint ember, embertölni, embertölni, és titokban előkészíteni egy tervet, azért az szerintem lényeges különbség. Lényeges különbség. Az, hogy egy választási kampányba hazudni. Könyörgöm, tényleg, most ezt meg tényleg felejtsük el. Egy választási kampányban, hát ki nem hazudott? nem az a baj, hogy hazudott, de nem az a baj, hogy hazudott hanem a a kormányzati munka, a kormányzati munkát eltérjékoltak. Munká. Konkrétan ártott az országnak tudatosan, nem de... Nem kormányoztak, de, de nem kormányoztak. Nem mondja, hogy arról van szó, hogy kusszán egy kormánynak, most bocsáss meg. Hát, hogyha egy cipész ellopja a cipődet és azt mondja, hogy hát, izé, nincs meg a cipő, akkor te mit mondasz, hogy a cipész? De attól még lehet cipész, hogy meg elveszett a cipő, azért itt különben más ne, helyzet ne, volt van. Hát Magyarországot ott a száznapos program, medjesi program, már az egész politikai elit, kivéve az MDF-et, ezt mindig elmondom, megszavazott. Magyarországot az nagyon komoly egyensúlyzavarba vitte az a száznapos program. Irreálisan kezdett el az ország költeni olyan dolgokra, mint szociális terület, mint nyugdíj, mint közalkalmazotti bérek, aminek az lett az eredménye, Váli, hogy az or ország komoly, sőt helyzetbe került. Évvel, egy, évvel ezzel, egy évvel a választások előtt nincsen kormányzat, amelyik képes ezzel szembenézni, különösen akkor, amikor látható módon a, a politikai elitben nincsen ilyen típusú konszenzus, hogy együtt segítsük az országot. Én értem. De ér, én, értem én értem lépésről lépésre mit csinált. Én értem a dolognak a belső logikáját. Nem erről van szó. Én értem lépésről lépésre, értem, hogy mit miért csinált, és hogy ez hogyan következik. Értem, amikor Gyurcsány a politika alap beszél, meg a hazugság 16 évéről, meg erről az egészről. Én értem ezt az egészet, csak azután, hogy lebukik, azután, hogy kiderül, a demokráciával szembeni minimum az, hogy lemondok. Fölállok és azt mondom, nem jött össze. Ez egy olyan játék, de komolyan, mint a rulett. Hogyha pirosra rakok, és a piros jön ki, akkor nyertem. Ha a feketére rakok, mert... Elkúrtam, konkrétan elkúrtam egyszer, amikor nem kormányoztam, hazudtam, stb. Elkúrtam még egyszer, amikor az összedi beszéd elmondása után nem mentem be hangmérnöközés, nem mondtam azt, hogy Józsi azt -e, azért, hát azt most adja ide, épp szíves. Tehát amikor ezt nem tettem meg, elkúrtam. Kiszivárgott, vannak játékszabályok. Ekkor az ember azt mondja, köszönöm szépen, veszi a kalapját, és lemond. Na itt kezdődnek a gondok, amikor gyurcsány ezt nem veszi tudomásul, hogy egy demokráciában vannak játékszabályok. Ő vétett a játékszabályok ellen és nem vonja le a konzekvenciákat, ha ez a probléma, nem tudom, hogy érted-e. Okay, de, de egy mindenki által elismert, elhúzódó és egyre súlyosabb válságról van szó. Egy kormánynak akkor kell mondani, amikor kiderül, hogy nem tud, nem képes megoldani egy válságot, és nem képes kormányozni. És azért voltak olyan helyzetek, amikor kiderült, hogy nem működött már az aparátus sem. Hát az, amikor élő egyenes adásban az egyik nagy kereskedelmi tévénél a, a, a, a miniszterelnök, vagy nevezzük miniszterelnöknek, azt mondja, hogy hát úgy látom, nem hajtják végre az utasításomat, mert hogy, mert hogy nem, nem az történik, mert ő azt kérte, hogy védjék meg, és akkor úgy látom, hogy nem hajtják végre az Beismeri élő, egyenes adásban, hogy nem működik az apparát, ő nem kormányozza az országot. Akkor ott effektív be, azt ja, is be, hogy nem kormányoz. Hát ha nem kormányoz, akkor mit csinál? Ja, lemond, nem mond, nem? Voltak olyan csak helyzetek, nem, mondjuk, hogyha csak visszamegyünk a rendszerváltozás elejére, amikor Antal József és a minisztériumi bürokrácia között, mondjuk, hogy az MDF-es vezetés a minisztériumi bürokrácia között folyamatos konfliktusokról lehetett tudni, ahogy lassítják a munkát, stb. stb. stb. félelemből, politikai jelenszemből. Akkor, akkor se az, az volt a normális követelés, hogy le kell mondani jaj, miatt egy kormánynak, hanem az a normális követelés, hogy, hogy azoknak az embereknek végre kell hajtani ja, ja, rendesen a kormánynak az utasításait. Én, én különben mondom, én, én szerintem Viszont? tehát Nyugat-Európában, mert, mert itt ugye azért, azért kell lemondásról beszélni, meg azért egyértelmű a lemondás, hogy Nyugat-Európában ez történne. Most ehhez képest azért tényleg legyünk, legyünk reálisak. Nyugat-Európában a nyugat-európai szozdemek tökre kiállnak Gyógycsány Ferenc mellett, és Nyugat-Európában, hogyha lemond ilyen vagy ennél kisebb uh, botrány miatt mondjuk egy politikus, akkor az elsősorban azért van, mert tudja, hogyha ő a helyén marad, vagy a pártja tudja, hogyha ők a helyén hagynák, akkor az a választásokon két év múlva, egy év múlva, fél év múlva, az hátrányt, hátrányt jelentene. Magyarországon a választópolgároknak, az MSZP törszavazóinak, látjuk az sms ez nem elvárás. Nem, nem volt ez elvárás. Nincsen ilyen a morális követelményük, hogyha lesz, akkor azt négy év múlva meg fogják mutatni, le fogják szavazni Gyurcsány Ferencet, és akkor a magyar politika ebből tanulni fog nem, Orbán négy Viktor, négy Orbán, egy nem demokrácia Viktor, amikor jó, hát Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy osz jó napot, akkor nem, nem írja ki például magát bizonyos tekintetbe ezekből de. a jogállami körülményekből, Miben. és követeli vajon ugyanolyan hangon az azért, Nem miniszterelnök! Nem miniszterelnök. Áljon leg... már meg a menet, álljon már meg a menet. A Fidesz az egy párt, és a Fidesz az egy párt. képviselő, parlamenti képviselő, az, az szerinted Magyarországon az nem egy fontos közjogi státusz? Nem, fontos. de. Ne. Az, az, az egy fontos közjogi, az egy fontos közjogi státusz. Hogyha neked az kell a lelked ha el kell neked a lelked nyugalmához, az kell, kedves barátom, hogy én azt mondjam, hogy Orbán Viktor az Oszjó napontos kijelentéséért legyen szíves mondjon le, akkor én most ezt mondom, Orbán Viktor az Oszki ónapos kijelentés és ilyet legyen szíves, mondjon le! A, a parlamenti képviselői mandátumáról is, akkor most ettől jobban érzed magad? Ettől inkább igazam lesz nekem Gyurcsányjal e, kapcsolatban? A válságért de lehet most, az ellenzéket felelőssé tenni egy országban? Jó. Hát nem ők kormányoznak könnyűen. Itt hát, hát azért kétharmados döntések vannak. Itt az, hogy jó, nem lehetett jó, az ebbe az országban. országban. Nem az, hogy és különben nem, nem az ellenzéket teszem, de a mindenkori ellenzéket. Az, hogy 16 éven keresztül nem lehetett az egészségügybe reformot csinálni, nem lehetett a bürokráciába reformot csinálni, hogy a kétharmados törvényekhez nem lehetett érdemben hozzányúlni, az a mindenkori ellenzéknek a felelőssége. Ez egy egész másik problémát. Ezért van beszél. válság. Magyarországon ezért van válság, ezért van gazdasági válság, ezért van morális válság és ezért van háborús helyzet, mert a mindenkori ellenzéknek is megvan igenis a maga felelőssége a mindenkori közállapotokért. Ezt nem lehet elvitatni. Jó, hát nyilván a parlament felosztatása lenne a, a, a korrekt megoldás, hiszen ez a rendszer, mint olyan, ez a képviseleti rendszer csődött be ebben az esetben két rendszerként működött, de ö, minden esetre azt látjuk, hogy a parlament nem végzi a munkáját. Nem, nem, nem, nem, nem tudja nem tudja megoldani a, a, az egyébként nagy rész általa okozott válság. Másrészt meg ugye arról az a bizottság, amiről kiindult a beszélgetésünk, az azért alapvetően ugye az október 23-ai eseményeket elemzi, és nem csak azt a részét, hogy, hogy kirányították a tüntetőket, meg hogy miért tüntettek, hanem azt a részét is nagyon helyesen, hogy mondjuk a rendőrség hogyan járt el, miként járt el, még erről is van egy bejátszónk. Göncöl Katalin a zavarkásokat vizsgáló szakértői munkacsoport elnöke a tanácskozás után újságírók előtt nyilatkozva Léze. elmondta, a korábbi tervekkel ellentétben Bökönyi István nyugárományú altábornagy nem vesz részt a testület munkájában, mivel az érdekeltségébe tartozó őrzővédő cég tevékenyen részt vett az MTV székházának védelmében. Az ő helyére mindenképpen új szakembert keres a testület. Göncöl közölte a munkacsoport nem köztisztviselő tagjai jutatásban részesülnek. Ennek pontos összegét azonban még nem döntötték el. Az egész testület hatvan munkanapos tevékenységére az. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium különített el 5 millió forintot, melyből a testület tagjai gazdálkodnak. Na, ötműsébe kerül nekünk, hogy megtudjuk az igazságot. Ez nem semmi. De a legjobb pofább, ez, ez a sztori, hogy a, az egyik jelölt dandártámbornok az, a kis őrzővédő cégével az résznek. Ez ugye! Ez, ez ilyen ez hihetetlen! De nem Jó, pici ország, pici ország. Tehát, hogy itt, ez, de ez többenetes. Tehát önmagában az, hogy a laktanyákat, azokat őrzővédő cégek védik. Tehát konkrétan security-kal védetik a laktanyákat, tehát a magyar hadsereg arra nem alkalmaz, amelyik elvileg arra szakosodott, hogy az országot védje, ugyebár. A, a A saját szoros laktanyáját. Megvédjátok, de arra, arra nem lehet alkalmazni. Most itt a másik szituáció, hogy az egyik dandártábort, akinek az lenne a feladata, hogy védje meg a televíziót, kirendeli a saját őrzővédő cégét, és aztán behajtja érte a lóvét. Tehát ez zseniális. Tehát ez az ország, komolyan mondom, ez egy vicc, de a legrosszabb fajtából való. Meg nektek is azok a viccek, gondolom, amik ilyen vicc könyvekben olvashatók, tehát amit véletlenül se a haverot neked hanem feltétlenül ilyen viccgyűjteményekben olvasol, amik ilyen síralmasak. Tehát, hogy röhögni nem lehet rajtuk, csak sírni. Na ez az ország egy ilyen vicc, mint hogyha Ember Mária viccgyűjteményében olvastam volna erről az országról olyan. Egyébként érdekes lenne, hogy mit mond majd erről ez a bizottság arról, hogy a jel jeltelen rendőrök, vagy jelvény nélküli rendőröknek hány százaléka volt őrzővédő, és hogy azok mennyi pénzt kaptak ezért, hogy ö, véresre verték a jó népen. Tényleg csak a megfekpénteken volt. Viperával, mert ugye ez is ez a téma. Ugyan De hogy került a vipera, hogy került a csizma az emberre? Tényleg ja, a csizma. Tényleg volt pénteken a kis demonstrációja. Na, a és a csizma a az íj Hogy el. Hogy, hogy kerül a csizma az 56-os? Emlékműre? Igen, a csizma az aszfaltra? Hát a civil fórum és a Évánc meg a Dunakarta hirdetett egy békés demonstrációt pénteken. És mennyien voltak? És hát, csak egy kíváncsiságból? 500-an azt mondják egybehangzóan a, a sajtóban. E és e Hát erre elhívtuk azért a, a rendőrség soraiból is azokat civilben, akik úgy érzik, hogy talán a rendőrséget nem politikai célokra vagy arra emlékeztető célokra kéne használni, illetve Lányi András felvetette, és lehet, hogy a mi demonstrációnk is hozzájárult a Gergényinek a, a gyorsított nyugdíjához, hogy a rendőrséget ne használják békés tüntetések levelésére, hanem erre a célra szervezzék újra az AVH-t. A, de tényleg az lenne a ez. De, az lenne a, de az lenne a, a megoldás, mert akkor... <gül> a helyzet a... legalább... rosszabb nem lenne, csak ugyanez, Igen. csak legalább tudnánk azt, hogy akkor ez most egy politikai rendőrség, amely politikai akaratot ő az erőszak eszközeivel visz végig az utcákon. És ha jönnek, akkor tudjuk, hogy, hogy véresre vernek mindenkit hát előre. Akkor meg pontosan tudjuk, hogy legalább kisában hát, hát pontosan... vannak fele. Igen, meg, a, meg az államhatalmi szerv, az közli veled, hogy te most nem köztörvényes, hanem politikai vagy. Így az utcán. Tehát tudod magadról, hogy te most nem éppen egy zsebtől vagy, hanem éppen egy politikai demonstráló, akinek a véleménye nem egyezik a t -t tulajdonképpeni hatalomnak a történetesen aktuálisan elfoglalt véleményével. A hétvégi népszabadságban is megjelent az a kis mementó, amit állítottunk, egy, a sajtó által rendőr csizmának, ez igazából csak egy pár csizma, egy bal meg bakancs, egy jobb, bakancs, igen. bakancs, igen jól mondod. Bakancsot tettünk oda egy, egy Magyar, Magyarország szilületre, és az volt ráírva, hogy 1952. október 23 az utcai erőszak és a rendőri fellépés ártatlan áldozatainak a nem félünk demokrácia csoport. És ezt azért tartottam fontosnak, oda tettük, ahol a, a sokak látott képeken egy tüntető, aki a földre kerül... Minden arra jövő rohamrendő belerúgott egymás után. Volt, amelyik ráütött egyébként, ne legyünk Egy igazánok igen. Valamelyik rugott, valamelyik e ütött a viperájára. Meg ez volt az, az alkalm, amikor észrevették, hogy kamera, vagy hallatszik is, hogy és kamera, és körbe. Körbe hogy a kamera. Látsz, látsz, hogy, hogy mit művelnek azzal, a, azzal az egyébként válogatott öttusázóval, aki utána nyilatkozott a mondatna tévébe. Aki pár évvel még hazánk büszkesége volt ha itt olimpia van, akkor, olimpia van, van, akkor, akkor az ilyen emberek hazánk A közössége lett volna szegény, csak hát erről, erről a rendőrök nem nagyon vettek tudomást. Ez egyébként nem csinált semmit ott a képeken, semmi ellenállás, menekülni, próbált, de nem, nem hagyták. Hát nem sikerült. E ez látszott jól a képeken. De az azt hiszem, szóval hogy a ezt, azt hiszem, hogy a hangsúlyos, hogy egy jobb és egy balbakan kancs. Igen, igen. Tehát meg az van odaír, hogy az utcai erőszak és a rendőri fellépés ártatlan áldozatainak. Én azt gondolom, hogy. Fontos, hogy egy ilyen mementót állítottunk ott, azt hogy utána, meg láttam is, amikor másnap arra jártam, hogy megállnak az emberek, és van, aki oda mécseseket tesz, tehát ez egy ilyen kis emlékhelyé vált. Bár azt is hallottam, hogy azóta eltűnt onnan, hogy elvitték a bakancsot, de hát aki arra jár, és van egy főséges bakancs, akkor használik. pótolja. Szóval én azt javaslom, hogy, hogy ezt tényleg őrizzük meg ezt az emlékhelyet. Ezt a... Aki arra jár, azért az, annak jusson eszébe, hogy itt a harmadik köztársaság történetében példátlan e, rendőri intézkedés történt. Na ezt és akkor, akkor még, egy még, szóval még egy hír... Az Európai Unió közvéleményéhez intéztek a magyar belpolitika aktualitásaihoz kapcsolódó kérdéseket jobboldali magyar értelmiségiek. A kérdésóra valószínűleg hiába várjuk a választ a széles európai dolgozó tömegektől, de maguk a felvetések rávilágítanak az önmel a Fidesz holdudvarához tartozó, de Brüsszelben keresztény Európa Párt fedőnéven támadó entelektuelek mentális állapotára. A magyar jobb oldal nemzetről szőt legendáriumának kötelező elemei, Trianon, nácik és kommunisták által sárba tiport ezer éves magyar alkotmány meg az ahhoz kapcsolódó, de az uniós. A polgárok előtt sajnos totálisan ismeretlen Szent Koronatan, mellett olyan kérdések záporoznak a mit sem európai közvéleményre, mint az önök államának alkotmányában van-e arra paragrafus, hogy mi a teendő, ha a kormány fő állapotánál fogva, alkalmatlan a poszt Ezt a kérdést nem más, mint Szent Szabó Péter tette fel, akinek szervezőik kvalifitásai eddig elkerülték figyelmünket, pedig a kérdésor összeállítóinak népsora azt mutatja, hogy a KEP elnökének saját felesége mellett nem akármilyen figurákat sikerült felsorakoztatni az európai közvélemény felvilágosításának nemes ügyemellett. Itt van mindjárt kerényi Imre, aki azt a kérdést találta helyesnek feltenni, hogy 1956-ban Nagy Imre magyar miniszterelnök a kommunista terror vérengzése miatt a világ segítségét kérte. 2006 ban Orbán Viktor a posztkommunista terror vérengzése miatt az Európai Unió közbeavatkozását kérte. Szándékában áll le az Európai Uniónak, hogy megsegítse egyik tagállamát. A kommunista Nagy Imre és a mostanában ismét klasszikus antikommunista ényét vilogtató Orbán Viktor közötti párhuzam különösnek tűnik, de ennél is van jobb. Szűrös komcssizik egy ízeset, az erre fogékony európai olvasóknak. Hogyan lehetséges az, hogy a szocialista internacionália a magyar szocialista párt alakommunista párt utódjával szolidáris, holott Magyarországon létezik a történelmi szociáldemokrata párt is? Tudják-e az Európai Unióban, hogy a Magyarországon kialakult mély erkölcs és politikai válság, valamint a nagy szegénység miatt elsősorban a szociál-liberális kormány, szocialista feje és a koalíciós kormánya felelős pofozná életre a nyugat-európai baloldal szúnyadó elkismeretét a Brezsnev korszak Moszkvai nagykövete, aki 2002-ig maga is az általa öntudatosan leutót pártozott MSZP parlamenti képviselője volt, most viszont taktikusan hallgat arról, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhetnek a legutóbbi két választáson változatos nével, de egyaránt az ő vezetése alatt induló próbáló hiteles baloldali, valamint történelmi szociáldemokrata formációk. Kízó problémára világítrájó Janna írónő is, amikor Teketória nélkül Európa merének szegezi a kérdést, nem gondolják e hogy a gazdasági problémák mellett fontos lenne jobban megismerni és megismertetni Európa spirituális feladatát. A végére hagytunk egy igazi gyöngyszemet már csak azért is, hogy a Szent Mihályi írói gyümölcseivel, mint egy keretbe foglaljuk megemlékezésünket. A kereszény Európa párt elnökének hitvese, ugyanis köntörfalazás nélkül dönti az uniós közvélemény arcába kérdésbe csomagolt ellentmondás nem tűrő állítását. Ez nem van ez a balkács helyetet, ha valaki pótolni. Szűrös a kocsik, tehát ez az ország, ahol szűrnek, de itt ez a kontrollvesztésnek, meg az orcája vesztésnek az országa, de komolyan, ahol a televízióban a Oh de nem is az a benne, hanem az, hogy az Antalkorrákat hát hallani, hogy a nyugati közvéleményt hergelik az ország ellen, miközben az ország nagy-nagy feladatok előtt áll, és ez hazaárulás, nemzetárulás, stb. Most meg ezek az emberek begurdva ezt a 16 év egyirányú cselekvését, kivéve Szűrös Mátyásra. Több irányú utcában hajt folyamatosan. Ő csinálta ezt. És két volánnal. Az Európai Unióhoz viszik a magyarországi Szennyes, mert az Európai Unió az a jó gazda, aki majd el a hogy ahhoz képest már nem annyira cikk jobb oldalinak lesz. Szerintem halálosan cikk halálosan Ez